Och välkomna till Chipsliv. Uh, nu ska vi köra den stora höstspecialen 2017. Hurra! Uh, uh, jag är Anna. Jag heter Erin. Jag heter Lars. Yeah. Och vi börjar direkt med Estrellas nyskördade uh, Lady Rosetta potatischips. <laughs> <laughs> Man måste säga att de har varit ganska modiga i år. Verkligen, innovativ, Åtminstone en av smakerna är ja. väldigt innovativ. Vi har chips med smak av äppelpaj. Eh, yeah. Väldigt ovarligt med söta chips ah, i Sverige. Yeah, yeah. Mm. Jag vill minnas alla, de tiderna åren vi har gjort det här i alla fall har det varit en smak som har varit svamp. Och mm. den andra smaken, vill jag minnas, har varit något med lök har jag inte ja. Löken återkom i år med och vitlöksgräddfil ja. som hade mer lökpulver än vitlökspulver i enligt ingredienslistan. Mm. Men får jag bara fråga en sak, har ni någon erfarenhet av den här Lady Rosetta-potatisen? Vi vet ju inte. Det är så mm. sällan som de stora chipsfabrikanterna skriver ut vilken potatissort de använder. Mm. Där här... ligger ju gårdchips i... Mm. Men i här rätten. är bild på en rödaktig potatis. Mm. Ja, kul. Aha. Jag tänker vi kan börja direkt och mm. äta lite äppelpaj så, vi mm. inte... så inte vitlöken börjar dominera för mm. tidigt. Chipsmak. Alltså de är ändå över eller hur? Det är ja. jättekonstigt, men det här är ju faktiskt helt okej. Okay. Mm. Ja. Mm. ja, men kanel är ju i sig en väldigt bra smak. Och det här, det är en liten hint av äpple ändå. Liksom. Ja, en liten hint av äpple. En lite, liten hint av salt också. Mm. Jag måste mm. ge som att jag har testat dem en gång tidigare. Mm. Eh, och då provade vi också att dippa dem i viskgrädde. Mm. Eh, vilket jag tycker det så där, andra tycker det fungerar bättre. Mm. Men vi ska faktiskt satsa mig senare också med vaniljvisp. Jack, jag har stått där och vispat. Mm. Det, blir... ja, det kommer nog bli en höjdare. Vad jag måste säga vad jag gillar med de här var att de inte var... Eller de var salta också. Mm. Ofta tycker jag att söta chips, när man hittar dem utomlands, är bara söta. Mm. Och det kan bli lite svårt mm. när man som svensk vill ha sältan när man är sugen på chips. Mm, koreanska chips. Till exempel. Mm. Eller Pringles eh, mm. efter mm. mm. chips Som mm. smakar mer på kakor än chips. Nej, och det är alltså salt, chips är mm. ju någonting som vi har i alla fall delvis pratat, vi har pratat om och längtat efter lite grann. Mm. Så det här är ju kul. Mm. Ja, hoppas och bra att... crisp också. Ja, verk... ja mycket mm. bra crisp. Mm. Ska vi gå på? Vi klackar gräddfil direkt. Vi har ja. väldigt många chips vi måste äta senare mm. med kväll. Ja. Bra vitlökssmaken då. Ja, väldigt mm. bra vitlökssmaken. Också bra krisp. Ja. De var, alltså, var det här var lite annorlunda vitlökssmaken jag tycker vi har äh, råkat ut för tidigare. Mm. Ja. Vi... Det var verkligen vitlökssmak. Det mm. tror jag någon av de har över 15 också. För jag tror mm. att det skulle så här uppe med en onion, mm. Och det gjorde faktiskt inte riktigt. Inte riktigt, nu. Och de smakar inte heller som de här, vilka är det som har vitlök, grillvitlök. Mm. Mm. Så smakar de inte. Nej, nej trots lökpulvret. Mm. Som gör är grillsmaken. Ja. Mm. Mm. Ja. Var... Jag har jobbat i nu av Klart ja. faktiskt. Klart förväntar förväntan, mm. båda mm. smakerna. Mm. Men ändå så här, det går ju inte att hitta överallt. Nej, mm. jag är väl ja, snart utfasad utfansad. nästan allt. Mm. Ja. Men jag hoppas ändå att Estrella kan- kan fortsätta och göra lite mer sötta chips ja. framöver. Estrella, Ska. hör ni det här mm. mm. Okej, okay, då har vi eh, nästa test här- och det är OLVs jubileumskips. Hurra! Vad är eh, de för? 50, 50 år. år. Mm. Eh, och det är syrlig rödlök och lagrad parmesan- Eh, och båda tunna potatischips, mm. så alltså oräfflade, med andra eh, Och den här lagade parmesan då, jag läste precis på baksidan. 40% av ostpulvret är faktiskt äkta parmesan. Mm. Ändå imponerande mm. ja. att det inte är granna padano. Ja. Mm. Och så Och rödlök. Eh, kul att de håller på en mattrend, tänker jag. Mm. Picklad rödlök Pickleda. med en touch av persilla. Mm. Mm. Ja, picklat känns ju väldigt i tiden. Ja. Mm. Men vi börjar med sydlig rödlök då. Ja. ja, jag tänker att det följer naturligt mm. på vitlöken. Mm. Mm. Absolut. Stora chips. Mm. Ganska god smak. Men varför gör OLV så mjuka chips? Ja, det låter fel på konsistensen. Men det är det varenda gång. Mm. De är så mjuka. Men så här mjukar inte ens är det är slättsaltare. Ja, det är det brukar vara bra. Det är ja. de enda som är bra. Ja. Men det här var ju vi, vi har som ett ja, ja, ja. återkommande problem. att OLV oh, är så chipsar så himla tänkte, jag, oh, tänk, jag, jag tänkte säga någonting innan vi började om just OLV. Om de, om de kan leverera den här gången. Mm. Och, mm. Men smakmässigt tyckte jag det var gott. Absolut. Ja, jag hade gärna haft lite mer smak. Ja, lite mer smak. Lite nu blev det lite den här, du brukar prata om det, att det fina Freddy chipset sätts i tänderna, mm. men jag fick den känslan av de här chipsen. Ja, det blev mycket potatis. Ja, jag håller med. Det blev faktiskt spännande. Jag var inte för att de var så mjuka. Ja, det är nog det. Jo, de var mjuka. Det blev en så, blev en gägga liksom. Varför? Varför är de mjuka? Ja. Har de problem? Var tillverkas de? Var ligger chipsfabriken? Lite mm, Uppsala när det or är Eller är det bara deras åkrar som ligger där? Det var reklam där på 90-talet. Har de egna åkrar? Jag vet inte. Men är det inte någon som ligger i Åkersberga? Eller är det i Israel? Nej. Nej. det är cola. Cola. Men det, det är några som ligger i Göteborg. Men det är ställa i Göteborg. Mm. Men sen är en, OLV är ju Filippstad. Filippstad är det. Men... Är det Är sant? Ja, när OLV när OLV hade jobbat någonst för chipsmästare, Då var det Philipstad man skulle flytta till. Ja, det var Philipstad. Mm. Det jobbet vill man ju inte ha, men det är ganska fint i Philips stad. Mm, Absolut. Men vi ska vi ta den här parmesan. Jag tänker att nästa kan passa alltså, om om är lika mjuka chips nu för att parmesan är ju ganska då kanske det kanske blir den parmesan konsistens. Ja. Mm, vi får testa kanske. det funkar. Mm. Du säger att det smakar inte parmesan. Mm. De tycker att det smakar exakt som cream cheese. Mm. Mm. Alltså, smakmässigt var det ganska okej, okay, även om det kanske inte är jättemycket parmesan. Däremot luktar de ju lika illa som man väntar sig att parmesan. Mm. skulle lukta. Ja, exakt. Mm. Smakar smörig ost. Mm. Mm. Jag tycker att de smakar som... Vilka är det, är det, det som gör cream cheese? Ja, mm. ja. Men också mjuka, mm. Mm. kan vi konstatera. Mm. Ja. Och det vill... det blev den här... Det är fin för det mm. blev den här också. Då man sitta och äta chips ur händerna i, i mm. några timmar framöver? På en fest skulle du inte ha några problem att stå och äta av dem här. Nej, men fest, äh, det är få chips som har problem på en fest, mm. tänker jag. Det beror på om man vill åka till tandläkaren för att man har <laughs> ätit <äter, mest> västkastchips. <laughs> ja, det är sant. Eh, mm. På fyllad. <laughs> <laughs> ja, men äh, nej, det är sant. <laughs> Äh, mm. Men kanske inte de jag kommer köpa hem fortsättningsvis. Nej, jag tror inte. Mm. Det räcker gott att ha... Men för höstens alla fester. <laughs> ja. ja, jag tveksamt. <laughs> <laughs> Ganska tveksamt. Ja, nej, alltså ha nu de här för jag kommer inte att syr över de här. Även på höstens alla fester. Ja. Okej, då är det dags för Estrellas övriga höst-sensommar-nyheter- och då har vi Estrella grill och cheddar i en flammig gul-orange påse som ju för tankarna till cheddar. <laughs> och sen så har vi Estrella salt- och chips som är ett samarbete med Ica som firar hundra år. I en ganska snygg retroaktig påse. Vad var det du sa Anna om den här påsen? Um... Ja, jag läste från baksidan att det här är ju den här, de breda ränderna en design som Estrella hade på sina chipspåsar ända in på 90-talet. Ja, ja. Så det här museet är återupplivat. Ja, ja ganska snyggt. Mm. Var vill du börja? Jag tänker att eftersom vi har ätit tunna chips så kanske det är bra mm. att fortsätta med det en liten stund. Då tar vi salt och peppar alltså. Mm. Betydligt bättre krisp än vad OLV kunde där mm. men ändå men alltså, va, va? lite svag pepparsmak. Ja, men det är väl ja, för att, då, att inte ha pepparchips tänker jag. Ja. Mm. Det blir lite tråkigt. Alltså det är ju um. inget äckligt chips på något sätt. Nej, precis. De skulle man kunna köpa till kustens alla fester, för de flesta kan äta dem mm. tänker jag. Men Kanske för de som, om man vill ha pepparchips, men det finns de som tycker väldigt väldigt illa om bara pepparchips ja. liksom. Eller om det är någon som är vegan. Jag vet inte om de är ganska. Nej, just det. det är, de flesta vanliga pepparchipsar ju det. Vi får ja. kolla sen. Vi får ta reda på det här. Mm. Det är ju viktigt. Men ja, bra krisp. Först alla kan ju uppmåga det. Medan sommar alltså inte kan det. Också tunna. Tunna, snygga påse. Ganska många. Men lite tråkigt. Mm. Mm. Men man äter ju dem. Ja. Om de finns. Ja, Vi går vidare då. Mm. Grill och cheddar. Lök och cheddar. Jag har ju svårt för grill. Alltså ren grill. Ja. Grill och vitlök tyckte jag var jättegod. Den här tycker jag smakar för mycket som grillchips. Ja. Men den smakar inte så mycket källar. Nej, mm. det är ju bara löksmaken. Ja. Är samma... ja. Det var som att det var en lite så här, mjukare löksmaken än vad mm. det har varit. Om det bara är vanliga grillchips. Ja, det skulle jag hålla med om. Mm. Lite godare än vanliga grillchips. Mm. Men fortfarande lite för lite vanliga grillchips. Ja. Men en cheddar skulle bli ganska besviken. Ja, <laughs> absolut. Ja. Jag hade verkligen hoppats på vad de, ja, den här mustiga löksmaken mm. och den, ja, vad men vad det så Men vad smakar cheddar egentligen? In, inte cheddar ganska så här rund, så här så här Jag tänkte om det var det liksom det enda som oh, ja. Vi ska ju äta mycket mer i ikväll. Mm. Vi ska ju det. Så då har vi ju chans att jämföra. Det tycker ja. jag ska bli intressant. Mm. Ja, ja, det var det. En jättehitt men inte superäckligt. Nej. Nej. Vi fortsätter med lace Gourmet som dök upp i svenska butiken någon gång under de senaste månaderna. Och um, minst mm. det var det då vi såg den första gången. Mm. Uh, där har man då sea salt respektive chorizo and roasted onion uh, roasted onions till smak. Uh, och de här då uh, släta chips som är lite tjockare än vanligt. Det tycker jag är roligt Sick katt som det står ja Just det, Men också exquisite taste and mm. crunch ja. Däremot en påse som ser billigare ut Än de billigaste chipsen mm. på ja. marknaden Jag vet inte om de tänker att svart och guld Automatiskt blir lite lyxigt mm. Men det ser verkligen ganska billigt ut ja. mm. Vi kan äta direkt Och se om det smakar bättre än det ser ut med mm. Jag tycker vi börjar med salt mm. Sea salt. Det var bra. Mm. Nu var mitt chips ihopvikt, vill jag bara säga. Ni gör inte bli bättre. det mm. mm. ehm, ja men jag, jag vet inte, har ditt också hopvikt? Mitt är inte också hopvikt. Vad ditt ihopvikt? Nej, jag brukar gilla hopvikta chips. Mm. chips. Jag gillar också. Jag brukar också älla hopvikta chips. Vi det också, men jag tänkte om det blev en väldigt skillnad liksom. Jaha. Mm. Ja, men det var väl ett helt okej saltchips. Mm. Ja, men jag tycker det. Och jag gillar det här. Det är något som jag tycker att brittiska chipsfabrikanter gör väldigt mm. bra. Det här med lite tjockare chips. Mm. Som man av någon anledning inte vill ha i Sverige. Mm. Nej, det finns ju det med att de här extremt tunna som nästan är som att äta så här, damm. Mm. Ja. Så jag, jag tycker nej, jag det var en bra chips Det var helt okej okay chips. Kanske inte de. Jag skulle nog köpa OEV istället. Mm. Bara för att vara på säkra sidan. Men inte alls dålig på något sätt. Nej, Nej alltså det var som att man friterade i en bra olja till exempel. Mm. För det är det som kan bli lite äckligt annars. Ja. Med lättsättade chips har vi märkt. Att om det är dålig olja. Mm. Äckligt. Ja, ängla mark. Ja, Danmark, vet när? Vet de. Men landchips som har röda är väl också så. Mm. Jag inte det. Ja, det är några fler i alla fall. Äh, men ja. Mm. Mm. Äh, och nu är inte jag med. I nästa här. Den chorizo-chipsen. För att det är... Eh, nu mm, ordagrant på baksidan av påsen ingredienserna står det svine-slash-grispulver på de här. Eh, och som vet jag när jag äter inte äter dem. Nej. Så nu får ni ta an här grispulverchipsen. <laughs> de här låter genast <laughs> väldigt aptidliga. Var det bra grispulver? Jämfört med mm. Det är lite syrligt. Jag skulle säga att det här är syligare syrligare än eh äh, OWNS äh, syrligare lakchips. Ja, det här är de ju faktiskt, men det är ju också eh, den jag kan komma på nu som har det är garant som har en chorizo och sånt. Pepperoni. Pepperoni. Pepperoni så är det. Men det är ju lite samma, samma sak mm. tänker jag. Men Jag tänker pepperoni chipsen var ändå objektivt dåliga. De var det dåliga. Här... Det här tycker jag ändå att det finns ja. någonting som man gillar. Jag håller med. Um. Um, de smakar ganska mycket korv. Ja. Jag har ätit dem tidigare och tyckte att det var inte jättegott. Men det var ju inga problem att äta en halv sig liksom. Nej. Nej. Men det, det är alltså helt okej. Okay. Jag brukar inte älska att äta de här korvchipsen. Men, men det här var nog nästan bland de bättre. Mm. Men överlag, jag skulle vilja att Lejskormé fortsätter i mm. Sverige med sina tjocka, mm. tunna chips. Mm. Men gärna med lite andra smaker. Mm. Och lite andra påsar. Mm. Ja. Mm. Eh, ja, nästa del av chipstestet så har vi några, i alla fall för oss, nya chips. Vi är lite osäkra på hur den har funnits. Eh, men det är i alla fall då kops, lite grövre, gräddfil och chili. Eh, som nog kan ha funnits. I alla fall några månader mm. tror jag. Sen är mm. våras kanske. För den ja. vet vi att vi missar senast att ja. spela judoing. Just Udemy. det. Udemy. Eh, och sen har vi keddar också. Aha. Uh -huh. Den är antagligen mycket nyare. För ingen av oss hade sett den förrän Nej. igår. Igår. igår. Ja. Mm. Eh, men vi konstaterar precis att gårdchips gör ju sådär. Ibland bara snyggs upp ett nytt, en ny sort. Mm. Och jag såg inte, jag för titta sen efter de två andra butiker. Och där fanns den inte. Det inte. Mm. Nej spännande. vilka ska vi börja med? Cheddar mm. kanske? Nej. Ja. ja, men det kan vi göra. Jag vet inte, vilken den smak? smak Vi kanske tar den som är min stark smak. De där cheddar chipsen, det var som parmesan -chipsen, att det var runt 40 av ostpulvret som var cheddar. Okay. Det är mm. kanske är det som är någon gräns man säger att det är så här mycket. Mm. Men. Men det är det här som är smaken och undrar var den andra mm. oidentifierade osten. Det är kanske är som när man köper riven ost och så är det bara ost, ost. Ja. Ja eller när det inte ens um. heta ost Mister. Gratängtopping eller vad det nu kan <laughs> Finns det nog Jag tror det Det är några märken då får man inte säga att det är ost Utan då får man kalla um, det Gratängtopping, åh gud det är helt fantastiskt mm. Alltså okay, jag har bara haft det med choklad tidigare ja. Jag vet inte vad det kallas för choklad utan att det är så här mm. Godis med chokladsmak mm. typ. potatischips mm. med gratängtoppingsmak <laughs> <köpt> <laughs> Ja du köpte Men det kan <laughs> vara vad som helst Ja, jag tycker vi ska köpa keddar först Ja, vi börjar där Det är ovanligt bra för att vara gårdchips Alltså jag tänkte säga ovanligt bra för att vara ostchips också mm. Ja men vad smakar det egentligen Det smakar ost Ja men vilken kan det smakar ja. fan jag inte är inte. Snarare är det gött snarare gratin topping <laughs> än cheddar. Men, men alltså det smakar ju typ när osten är så krisp. Man äter en maträtt typ en lasagne och så är det så en krispig skorpa, kispe, skorpa ja, man, och skorpa. man gör man mackor och så blir lite ost på sidan där ja, liksom. Ja, alltså jag tycker det var gott. Nej jag tyckte ja. också inte det var gott. Okay. Mm. Mm. Väldigt förvånande. Men mm. vi konstaterade tidigare att den här chipsmästaren mm. är nog en som vi det är en chipsmästare som vi inte tycker illa om i alla fall. Vem var Precis. det här nu då? Nu ska vi se. Jonas tror jag. Får vi gå ut, Får vi gå ut med sånt? Ja, det här var Jonas. Vi, kan ju säga, vi gillar Jonas och vi gillar Hussein. Mm. Så det finns ju en tredje som... Men vi börjar inte nämna några Nej, här. men det är inte lika så farligt. Nej, nej. Ja, men bra jobbat, Jonas. Mm. Ja. Mm. Alltså. Snyggt. Ja. Ska vi gå på gräddfil och chili då, kanske? Yes. och Otroligt stora chips. Superstora. Jag tar det största. Mm. Jag tar det minsta. Jag tyckte det var gott. Det är en liten, liten bit av syli långt bak i munnen. Mm. Lite på bara nästan. Ja. Mm. Men jag tyckte det ändå är smak hela tiden. Mm. Också mycket syligare än äh, OVs sylig mm. <laughs> Ja, men faktiskt. Ja, Att den var sylig. Och den var också goda. Ja, och du har lite svårt för gräddfilmsmaken annars. Uh, Eller är det Nej, det, det, alltså det är... Onion, specifikt... Ja, specifikt. Det kan även funka, tycker jag. Mm. Um, men det var inte mycket gräddfil smaka här, tyckte jag. Det var mer chili. Ja, men mm. jag tyckte också att mm. Alltså jag tycker det, det, det enda med de här två nu är att så här, det, är som, det är som det står på påsen. Alltså så här, det är som att det, jag, jag tycker att det smakar en massa saker. Jag tycker att det smakar ganska gott. Men... Inte fan vet jag om jag tyckte att det smakar gräddfil och chili. Nej, Nej. det smakar lite mer Aiva nästan, gör du inte det? Ja, lite så. Mm. Mm. Ja, och det var ju som du sa, helt klart mer cayennepeppar än faktiskt chili. Ja, precis. Nu är det en färsk chili på... Mm. Mm. Ja, det var Och om vi alla tycker det så kunde de inte ha kallat den då... Äh, ...gräddfil och... Cayenne. Cayenne. Det den har också sålt, tror jag. Ja. Oh, och det skulle ju varit jättegott. Mm. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> ja, nej men, två, två ganska goda chips. Absolut. Mm. Köp dem. Mm. Absolut. Okej. Okay, um, nu blir det Pringles i uh, partier minut. Fyra olika pringles uh, Amerikanska smaker. Uh, food truck-serien. Limited edition food trucks. Pringles. Huh. Och då har vi alltså Hawaiian style lime and chili. Vi har... Uh, New York style cheese fries, eh, Italian style pizza flavor och Tex-Mex style beef fajita, fajita, fajita, faj, vad, vad säger man? fajita, fajita. fajita. <laughs> fajita. Um, <laughs> hur många av de här kan du äta Elin? Eh, jag kan äta tre faktiskt, ah. det är bara beef fajita jag inte kan äta. Mm. Mm. Eh, de bra. De skriver så här vegetarian super och ja. och vegan skulle gjorde väl till och med. Ah, ja just det, det de med. Alltså, alla mm. de här bara var vegetariska faktiskt. Mm. Så mm. nu ska vi alltså göra en resa här till så här food truck gata i Portland eller mm. Brooklyn, mm. Brooklyn eller någonting och mm. så ska vi få möta hela världens smaker på bara några minuter. Det är ju mm. fantastiskt. Mm. Mm. Jag tänker att vi skulle kunna börja i Hawaii eftersom vi åt lite chili igen nyss Ja det mm. Hawaiian style limited. Ah, lime och chili. Yes. Mm. Det här tyckte jag var äckligt. Alltså det, mm. finns, ju, det finns ju grader i helvetet där det är det här bästa limechipset jag har ätit. <laughs> ja. <laughs> Nej, det var en jättegod limechips då. Jasså. Var det bara mm. alltså. de, ex... de mexikanska limechipsen som bara... Eller det var det inte med de man och massa typ... Line, ja, var ja! ja. Fast, de var jättegoda. De var ganska goda. jag kommer också ihåg de är Lace Lime. Mm. Mm. Var det inte från Thailand? Eller var var de ifrån? Nej. De har smakat glömt här nu. Ja. Mm. Nu kommer jag precis börja glömma att ta med mina Pringles Crab-smak. Åh oh, nej! <laughs> Typiskt! Typiskt! <laughs> ja, helt... Uh, uh, inte alls relaterat till det här, men ja. Nej. nej. Men jag tyckte att det här var... Alltså, det skulle inte vara mitt första val. Men mm. det är också en typisk sån här smak som jag känner att jag skulle kunna få en fix på den och gå ut och köpa den ändå. Mm. Och äta ett helt rör. Ja. Alltså, jag tänker... Jag har en teori, teori om lime. Mm. Och det är att lime är en kridda som man använder antingen till kött eller till sprit. Och att när det hamnar... Med potatis så fyller den ingen funktion. Alltså jag äter ändå en del Jag är vegetarian. Jag äter ändå en del lime. Alltså. Okej okay, då. Det funkar nu inte. Paddhaj. Det... Och lime. Ja just det. Jag äter inte paddhaj. Mm -hmm. Nej. Det är ägg Nej, Just inte. det. Mm, men. <laughs> <clears throat> Nej alltså jag tyckte något här smakade lite biljonträning alltså. Det var inte min mm. grej. Och jag gillar ju biljonsmaken. Ja just det. Just det. Ja. Ja, ah, ja. Yeah. Ska vi testa någon ny nu? Ja, ah, vi gör det. Ska vi gå över på cheese fries kanske? Ah, ja, cheese fries bra. Märkligt ändå att ha eh, potatissmak på potatischips. Ja, fast det var väl förra limited edition också. Var det inte det att baka potatis här i mm. Sverige? Typ så här smör och baka... Ja. Mm. Ah. Jaha. Alltså det smakar ju lite som Max-dip-käddadipsås tycker jag. Jag inte väldigt illa om det här. Det här är liksom allt okay. jag ogillar med Pringles. Mm. Det är konsistensen, det är, alltså det är inte riktigt <coughs> chips. Men alltså får jag bara fråga en sak. Cheese fries, det har jag aldrig ätit i hela mitt liv. Eller jag vill bara säga det. Jag vet inte vad det är. Men alltså jag tror att det bara är Det kommer med typ lipsås på. liksom. liksom. Mm -hmm. ja. Nej, jag tycker inte lätt att de har varit bättre än de förra men jag gillar ju lite den pringles så jag har ju nej. En... Mm. Mm. Mm. Mm. Jag säger ju Jag säger ju var. Det är bu eller <laughs> okay. Nej, nej, är mm. ja, Det är dags för pizzan då. Mm. Den italienska pizzan. Så. Yes. Mm. Ingen capriciose. capriciose kanske då. Oh. Oh. <laughs> Ja, det är det här med tomaten alltså. Ja. Blank. Åh, äckligt Men. Alltså, det äh, smakar ganska mycket som en margarita. Ja, det är det, det, är jag, det jag känner nej. också. Och det, jag skulle säga att det är ändå mycket bättre. Nu var det ju väldigt, väldigt länge sedan vi åt Pringles vanliga pizzasmak. Men jag mm. tänker att den här är ändå bättre än Pringles pizzasmak. Nej nej, nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Jag tycker att den får vara mycket bättre. Det här tycker jag smakar som. Chips med tomatpuré -smak. Mm. Bara tomatpuré. Mm. Alltså lite liksom man har en dålig pizza. Då man inte gjort tomatsås, tomatpå bara tomatpuré. Tycker jag det så. Mm. Mm. Okay. Ja, men det är en relevant kommentar. Det är väldigt så här, väldigt. Alltså det är, så här, mm. jag tycker inte att det här var gott. Men jag tycker att det, det, det, det, det smakade inte bara... Men det var en väldigt stark tomatsmak. Mm. Mm. Och det har jag svårt för på chipsen. Så mm, det är... ja. Um, men jag har ätit äckligare tomatchips. Mm. Alltså det enda du gjort bra Var att man hade skippat oregano tänkte jag på mm. Nej men för att det brukar annars vara När jag pizza chips så brukar det vara Typ att det blir en konstig äcklig oregano smak Det var inte på de här mm. Så gillar man tomatpuré så var det här en hit Kan jag tänka mig mm. mm. Jag skulle ändå Jag skulle aldrig köpa dem men jag kan tänka mig att äta upp dem Okej okay. mm. Du får ta med dem hem <laughs> Ja på ja, se. Okej, okay, men då går vi till, till sista då. Tex-Mex. Uh, yes, beef fajita. Och där är inte jag med, för att det var nötkött på de här. Mm. Jag är liksom, alltså. mm. <skratt> det. här. Nej. Ja, Elin, alltså. Slickade du på det? dig? Nej, du behöver slicka på chips, det kommer att vara äckligt. Men gud, luktar kött i rummet bara när jag tuggat på det jag tänker inte vad hitta jag tänker så här, typ sött typ bulgogi sött koreansk kryddat mm. kött typ kalduvuk något nej nu alltså, det som hände för mig här nu det var att jag råkade jag, jag gapade det var ett ganska stort chips jag gapade eh, väldigt stort eh, och tungan träffade det här chipset <laughs> först och då fick jag den så här. alltså jag tyckte att det smakade som en blandning mellan kattmat och tonfisk <laughs> men sen när jag verkligen vågade stoppa in hela det här chipset i munnen så tycker jag att det smakar lite grann som cheeseburgerchipsen men alltså det luktar kött i hela rummet ja. det, luktar ja. det, luktar som ja. det är jättemycket kött det luktar som smakar jättemycket Kattsmart. kött också jo, det också. Det. det här är mm. kanske den bästa köttsmaken vi någonsin har smakat jag smaker. tycker att det smakar lite som de här cheeseburgerchipsen men cheeseburgerchipsen har ju haft alldeles så mycket ketchupsmak på sig alltså har de det Ja, åtminstone de ryska. Ja, men jag, nej, jag menar inte de Jag menar de här... Pringles? Nej, uh... inte Pringles. De svenska. Just det, de där jäklarna. Men det är, ju, det är ju sju år sedan mm, nu. Hur ja. fan ska man... Men det var det, var det mm -hmm. smakminne som jag fick. Um, jättemycket kött. Slicka, all... <laughs> slicka aldrig på beef fajita chips. Man ska chips. aldrig slicka på något mm, chips. Men. För de är ju bara <laughs> Sant. Dagens <laughs> lärde. Bra. Då har vi sista delen av ordinarie snacktestet. Och då har vi ja, andra typer av snacks, kan man säga. Vi har dels linchips från Estrella. Dill och gräslök. Och sen har vi ostbågar. Som är då cheddar och saukum en onion. Är det också Estrella? Ja, också Estrella. Mm. Och vi minns ju från det stora, stora ostsnackstestet som vi nog mm. aldrig spelade in. Att det var Estrellas käddarbågar som faktiskt var de allra stora ostbågarna. Nej, det var inte. Det var Estrellas mm. Just det, det var prästbågarna. Jätteschockiga, ja, ja, vi, ja, vi hade blindtest absolut. och allt vad det var och alla var helt övertygade om att det skulle vara OLVs ja. som var godast, men det var, så var det prästbågarna, prästbågarna som inte finns Som längre. inte ens finns längre, så man tog bort den godaste snacket av alla. Dels sjukt, de de andra jävlarna, är de italienska. Men det är OLV, det är OLV. Ja. Mm. La Dolce mm. precis som fortfarande finns ja, det är, är så konstigt och... la dolce cheese, ja, det av... cheese. Ja, men Det var ju sämst av alla oster ja, ja, det var ju en, en franska dessertostor var de som var godast är ni sugna på de här eller? ja jätte mm. Faktiskt. jag är ju lite skeptisk till Ja, smaksatta ostsnacks. Jag. jag är ju om. Mm. Jag brukar inte gilla sökning med angen, men så fort det är smaksatta mm. ostsnacks så blir jag peppad. Men Anna, har inte du blivit motbevisad om det här innan? Det har jag säkert blivit. Men jag minns också Estrellas ostpågar med holiday-smak. Ja. ja. Just det. Ja, de var inte så goda. De var inte supergoda, men ändå okej. Okay. <skratt> ja. alltså jag har också ett minne av att det fanns keddar och någon till som jag har varit trängt det bara för ganska länge sedan men länge sedan är 10-15 år sedan så hade några av märkena vad var det de hade och jag måste googla på det här sen men som var väldigt väldigt goda och därför har jag peppat på det här nu mm -hmm. lindschipsen är ju goda alltså de för andra lindschipsen är ju goda och sour cream and and ja. är någon i lindschipsen förvånansvärt goda precis, och där gillade ju <laughs> även jag sour en onion eh, så, nej jag trodde bara att vara källd där en sour cream. Som ett mm -hmm. märke hade. Som var jättegoda. Så därför jag peppar på dem. Okej. Mm. Men ska vi börja med linchipsen för att är ja. ändå är lite mer chips. Gör det. Jag skulle säga att det är absolut ingen skillnad som helst i hela världen. På de här och så kommer den linchipsen. Mm. Va? Jag tycker att det här känns väldigt mycket potatis som man äter till midsommar eller lite kräftor Men man smakar ju dill. Va? Nej den smakar inte dill alls. Va? Jo. Mm. Det smakar jättemycket dill. Nej jag var inte med. Nej men det är ju men, <laughs> men Jag bara oj vad mycket dill de smakade. Det var det första jag tänkte. Va? Ja. Jag tänker absolut att om man vill äta linchips men ändå ha potatiskänsla då är det de här man ska gå på. Mm. Det här känns jättemycket som ja, dillkokt potatis mm. som nej, man nej. äter med lite som man äter till sillen, lite gräslag till. Nu hamnar vi i en sån här: är klänningen blå, eller är den. Jag tycker väldigt mycket om dill. Och har ganska mycket dill i min matlagning. Och Stora mängder dill. Jag tror att det kan vara det som är grejen. Jag används pass mycket. Gör jag en dillsås, så har jag liksom två krukor. Jag tror att det är första gången i år Jag äter dill mm, mm. Men det är kanske är därför jag är avtrubbad mm. Så jag tycker inte att det är någon skillnad på de här också. Men jag köper hellre de här för att det känns bättre att köpa dill och <laughs> mer, Det passar din identitet Ja men, precis, precis. Ja, Det är väldigt viktigt att bygga sin identitet mm. Vilken identitet. chipsidentitet har du Tydligen så var vi väskotchips allihop Just det Det är konstigt jag tycker att det borde vara dillchips mm. Allt talar för det Det borde vara Mm. Mm. Eller möjligtvis ett vinägerchips mm. också. Mm. Mm. Ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Vilket påminner oss om att vi aldrig har gjort det som vi har det pratat måste om i det flera snart. år. Vi måste göra snart. Det är mm. de godaste chipsen. Mm. Ja. Ska vi ta en liten båge? Mm. Ja. <laughs> Äntligen. Det blev det för cheesy? Ja. ja. Besviken. Seg, noll smak. Lite smak, men eh, den borde inte finnas där. Mm -hmm. Men alltså det här var ju lite tråkigt, det smakar inte så mycket. Seg majs. Mm. Men vi kanske ska äta göra det här nervtestet också. Bara äta en hel nerv och absolut. se vad som... Mm. Mm. Är det mm. Absolut, det får vi göra. Men spontant besviken. Vi är klara med kvällens alla smaktest och fortsätter med några bubblare. Jag är nyligen hemkommen från Sydkorea och jag köpte chips, förstås. Första kvällen hittade jag Kalbis Lemon Touch chips och kunde förstås inte stå emot dem alls. Jag såg även Pringles Jalapeno chips jag flera gånger under vissa sen och gick en gång förbi en liten liten butik och hittade även eh, Nongshims eh, tuna mayonnaise-chips. Det låter alldeles fantastiskt. tonfisk och majonnäs smak på chips. Mm, verkligen. <laughs> ja, jag, jag förstår att både Erin och Lars skulle otroligt peppade på just mm. uh, tomfisk majonnäs. Jag, uh, jag får bara äh, fråga en sak. Mm. Uh, vad har vi ätit tidigare från Korea? Vi har ätit eh, mandarinchips till exempel. Åt vi inte Var det inte... Mm, jordgubbschips också Jo. Bananomjölk Eller var det bara bananchips just det. Ja. Sen när vi äter de här honey butter Ja <coughs> men just butter, det, har vi ju gjort Gochugan chipsen har vi också ätit alltså, Som chilichips mm. Ja just. ja vi hade ju jättemånga Lättsaltade chips mm. Eller lättsaltade, jättemånga söta ah, Chips, chips. Mm. precis mm. Det får allt smak mm. Liksom, mm. Med lite socker istället för salt mm. Mm. Ja. Och varför är det så? Varför är det socker på chipsen? Ja, man vill väl inte ha salt om man ska ut snacks? Nej. Det är ju... Jag såg några av mina favorita söta, chip, eller söta snacks. Det fanns ju extra söt versioner. Så det var extra mycket honung på. men Just det, men Man gillar ju söta grejer överlag. Mm. Mm. Jag, jag, jag vill alltid minnas Jag vill socker i mat. maten Ja, mycket saker i maten. Om man i på pizza ibland. Så kan man få, dels få in smör. Och mm. doppa kanten i... Den har också sockerkiräpp att doppa, mm. doppa kanten i blöden, alltså, till exempel. Mm. Ja, om man inte har direkt på pizzan förstås. Precis, så kan det inte så vara. Ja, mm. ja. Oh, oh. men ska vi ta Pringles först. Mm. Jalapeno. Mm. Mm. Är man sugen på Pringles med jalapeños smak så är det de här man ska köpa. för det var ju Pringles med jalapeños smak? Mm. Men ingredienslistan hade även en massa annat blandat. Mm. Skoj, typ chili, tomat, mm. kummin. Um. Ja. Jag tyckte det var gott. Ja, ja det var inte alls dumt. Liksom. Nästa gång jag åker i Korea, då, då vet jag vad jag ska löpa. Mm. Mm. Eller be någon ta hem. Ja. Men de här i och majinaskipsen, jag har försökt... Jag, jag lyckades att inte ta upp dem när jag var där. Helvete, men... nu är det dags. <laughs> Elin står över, för det är faktiskt tonfiske. De Han är den här... som beskrev så jag inte med. Lars, som inte äter fisk, tänker ändå ta ett litet chips. Nej, men jag... Alltså, några gånger per år, där. Mm. Om du luktar på det också. <laughs> ja, men du luktar på det. Men jag med... slickar inte på det. Nej, ska inte. Men... Det räcker om att ha. Jag ska bara säga så här att jag har ju ätit fisk under eh, hela min uppväxt och jag älskar det tonfisk. Mm -hmm. um, men jag hatar ju fisk. Ja. Um, får se hur det här funkar. Jag ser en djup bekymmerblick och någon som ser ner med massa prosecco direkt. Lars på sina fingrar. <laughs> jag ska alldeles strax gå och sätta handen. Men jag ska bara säga så mycket som att jag blir lite smakförvirrad. Jag tycker inte att det smakar så mycket majonnäs. Du tycker att det senap. Ja, sant. Och det är jag ganska glad över. Det smakade väldigt mycket senap och ganska lite tonfisk. Men jag åt också ett extremt litet mm. chips. Anna, vad tyckte du? Jag tyckte det var extremt stort chips. Jag att jag inte fick in det i Jag tyckte det var ändå en klar tonfisk smak. Det luktade dåligt. Jo, jo, det var en helt klar tonfisk smak. Men, ja, men jag tyckte det var gott faktiskt. Det här skulle jag gärna äta mer av. Det är inte så att jag saknar smaken. Liksom att jag skulle gå ut och köpa den varje vecka. Men helt klart. Då... Nej, men värt att prova, mm. måste jag säga. Ja. Jag är inte glad att det slapp. Sen är slapp. Inte bara för tomfisken utan även majonnäs. Mm. Det är favorit. Mm. Men. men som sagt, väldigt mycket senap. Ja. ja. Och. Alltså, lemon tart. Alltså det här är en pepp, måste jag säga, för mig. För att alltså, citronmarinpai är min absoluta favorit. Söt sak. Mm. Mm. Det är det faktiskt. Mm. Jag bara, det är ju ägg. Ja, just det. Alltså, jag tyckte det var gott. Alltså, oväntat bra för vad vara så här. Ja, ovändat gott alltså. Det smakar verkligen lemmokurr, alltså. Mm. Väldigt bra citronsmak. Mm ja Och för lite så här, toasted på slutet, alltså precis den här rostade marengen också. Nej, extremt bra. Mm. Så nöjd med de söta chipsen. Jaha. Nästan de bästa söta ja. ja, vi får jämföra dem med äpplepaj. Vi får göra det, men alltså nej, då är de är jättegoda. Verkligen. Mm. De där var kalbi Och det köpte bara en på sig. Well, ja, tyvärr. Alltså, jag visste ju inte. Nej, man kan inte veta att det kan vara fruktansvärt också. Mm. Ja, nästa ja. gång. Ja, eh, nu har vi eh, gjort lite... <laughs> nu har vi ätit loss. <laughs> nu har vi ätit loss. Eh, och eh, det finns ju en del saker att säga om det här. apple chips. Ganska fantastiskt med vaniljvisp. Ja, lite en liten sälta. En liten, liten, liten sälta. Och så den här knaprigheten. Och äpple, kanel och vanilj. Ja, ah, det var ju. Det var det var snyggt. Vi testade också eh, lemontart-chipsen eh, med vaniljvisp Och det blev liksom bara som en ännu större dessertupplevelse. Mm. Oerhört sublimt. <laughs> en sublim eh, upplevelse av eh, citron och vanilj mm. och lite så. Utöver det så kan man väl säga att eh, ostbågs- nävetestet, alltså att ta en hel näve osbågar och köra in i munnen på en gång hjälpte inte de med sour cream bågarna jättemycket. Det blev lite torrt. Det blev torrt och sätt. det hände inte så mycket. Det var inte så att smaken utökades. Det har hänt tidigare att det har funkat bra. det blev väldigt mycket majssmak, Mycket mm. majssmak. Majs, och, smak, det och det är jag. ju gott på ett sätt mm. liksom. Man kan ju inte riktigt sluta äta, men det var ingen ny favorit. Man behöver inte söka mina and smak på osbågarna för att han ligger inte. Mm. Eh, Estrellas salto-peppar-chips i snygpåse fungerar alls utmärkt som dippchips inte minst i den nya örtagods Från OLV. Från OLV. Mm, tips. Väldigt ja, gott. Ja. Mm. Verkligen inte alls så örtig som namnet eh, kan låta bli. Men. men vad var det då? Ja, vad var det? En härlig mix av örter. Ja. Eh, var det? Mm. Mm. Men det var också en dippsmak en... Ja det var, det var en som dipsmak. Ja, men Det var, det var... Här smakförstärkare Ja mm. Mm. precis ja, Vitlök, persiljan Och lök, ja. ja Och där funkar det också orrevs parmesan chips Alldeles utmärkt Ja det var faktiskt Det var ett väldigt lyft för dem att mm. bli dippade mm. Framförallt i örtagårdstipen Vi har väl haft Estrellas här mm. Men det var orrevs vitlagsdipp också Ja, det var det. det, var det. Mm. Uh, Lace går med chips, salt-varianten, var också bra dippchips. De var lite kraftigare och det ja, funkar det bra. Är det något mer vi vill ha sagt om det här? Att det var mycket goda chips vi testade ikväll. Ja, väldigt mycket goda chips. Mm. Så det mm. blev, vi var väldigt hungriga när vi började, mm. när vi var klara med testen och började äta. Mm. Men det gick väldigt snabbt att äta mätt, alltså, det så himla mycket gott. Mm. Och vi har inte ens tagit in alla påsar efter mm. att vi har Det är så mycket av allt mm. vi ville smaka mer av. Ja, men bra kväll. Um... Tack så mycket. Ja. Ni... Vi får Va? se vad nästa avsnitt blir. Ja, just det. Mm. Spännande. Uh, det finns så mycket att smaka. Um... Nu. Men nu. Uh, ni har lyssnat på Chipsliv. Tack för idag. Hej då. Hej då! <laughs>